Вихопився на вежу. Збіг, мов юнак. Відбили? Здається. У носі їм закрутило від каменів та від смоли, сказав Климко. Вищали, як поросята. Скільки своїх втратили? Не встигли ще порахувати, зітхнув скалій. Є вбиті, є поранені. Глянь, скільки стріл. А скільки ми їх назад послали? Стрільців в них добрі. Врів подивись, побачиш, що й мені в року воїни, сказав Василь. Дмитро усміхнувся. Курчата рахують восени. Про нас судитимуть по перемозі або поразці. Вистаємо хвала і слава. Зломимося, аньбою в криїм голови. Мертві. Не знають сорому, — сказав скалій. І стало знову чути, як стукають десь за хрещатиком, чи навіть ближче сокири та молотки. — Ми струють, — протяг Дмитро. Пригладив вуса і наказав, — усі вниз. Хай свіжі воїни замінять вас. Спочиньте, пообідайте. Уже обід? Здивовано спитав Василь. Гадав, що тільки снідання. Як гості в хату час на коня. Скрізь бились? тихо спитав Скалій. Дмитро кивнув. Шукають слабше місце, додав невдовзі. Визирнув за забороло. Рову вважай нема. Закидали то зле. А що? Пороки ж роблять, або тарани. Поставлять тут ще низько. Підкидають, землі насиплють. Добре мені пильнуйте, як щось таке покличте. Додав вже спокійніше. Присилі такі, як у них, щоб городу зяти. Досить зробить пролому будь-якому місці. вийти туди. Лякаєш. Ні, правду мовлю. Правда, це також зброя, браття, тим паче в трудні такі часи. Ішов униз, за ним його супутники. Готуйтеся, сказав скалій дружинникам, я зараз прийшлю заміну. Хто має дім, ідіть побудьте дома. Ця веремія видать надовго, силу слід берегти. Пускався з вежі й думав уже про дім, Софію, діток. Як то вони, замучилися, ждучи його й слухаючи недавній бій, їм час летів не на коні, а повз неквапним равликом. Три дні один за одним накочувалися на стіни приступи, а на четвертий затихло все. Орда довкола города ревла, іржала, грюкала і кричала чи співала біля вогнів. Проте у бій не лізла. Рів був закиданий холодним трупом, віттям, камінням та колодами, і тепер на нього просто носили землю і насипали щось, схоже на могилу або курган. Не скрізь, що правда, а тільки поряд злять. Воротами. Почув про те, й приїхав до брами тисяцький Воротислав. Гунув з коня на землю, кінь став одразу вищим, поправив меч та корзно й почав велике сходження. Пехтів, сопів, а йшов. Уперто й споро. Показуй, кинув хура. — Що тут батий придумав? Напевно, вал, щоб з нього стріляти в город. Воротислав дивлявся довго мовчки. Міняв бійниці, навіть піднявся вище, аж під дашок. — Он, бачиш, — підкликав сотника, — вони дорогу мостять серед широкий з'їзд на насип. А тут впирають її у вал. То що? Пороки ставитимуть. Щоб бить стіну? О, гадливий, — сказав крізь зуби Воротислав. Уже сотник ось, а сам не міг додуматись. Стамився за три доби, що ж діяти? Воротислав ще раз оглянув пильно ворожий вал і мовив. Спробуємо спалити, коли поставлять. Стрілами, А чи зробивши вилазку? Не горячкуй, стіну одразу не розіб'ють, вона міцна, час матимемо. Сім раз поміряй, братику, а раз відріж. Він важко пішов вниз, аж вежа застогоніла. Сів на коня, що враз понищав, і під поїхав у дитини. Що ж буде, доброславе, прибилися до скалія дружинки. Пороки тоне на добро, схотів добра від Батия, а приступі тобі на благо, то діло звичне, чесне, тут хто кого. Війна не знає честі, бо вже сама безчесна, сказав скалій і здивувався своїм словам. Він досі не помічав у себе здатності до мудрих дум і мудрих слів. Був воїном. Біда навчила, мабуть. Страшна біда. Десь краєм серця, болем за рідну землю, Він розумів, що не знайти їм засобу здолати задум ворога розбити стіну. А може в орди нема пороків? «Кочівники ж!» – сказав Василь. «Дай Боже!» – підтримав його Климко. «Як зроблять вал на рівні зі стіною, то спалять город!» – мовив хтось із юрби, що збилося, аби послухать. «Довго їм насипати!» «Сотнику! Приймай гостей!» – гукнули знизу. «Хто там?» — Іди поглянь. — Сам воєвода, мабуть, — сказав Василь. — Піднявся б. У вежі біля дверей світилися до нього діти. — Чого ви тут? — нахмурився. — Ось принесли, ось вам прислала мати, — подав йому чималий вузлик старшенький. — Тут борщ і м'ясо, — мовила серйозно так і донька. Який пішло лиш п'яте літо. Що він їм міг сказати? Хоч це й не оранка, чи косовиця, та все ж робота. Дякую.